Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. razdaj. Poštlani služitelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3. Danas ponovno gostujemo u Aktualnu 11, a evo moji gosti su ovdje, odmah da najavim... E gospođu Vesnu Šikić iz Udruge za kreativni razvoj domaći, e, pročelnika Gorana Jakšića iz gradskog poglavarska, kojoj čekamo da nam se pridruži i Nikolina Pahanić, slušni suradnik za mlade Udruge civilnog društva, upravnom odjelu za socijalnu skrb, šport i udruge. Današnja tema nam je gradski program djelovanja za mlade, koji je u početku provedbe od e, kraja prošle godine. Pa u biti, evo, ja bi za početak nejako prvo da, da ispričamo šta uopće to je gradski program djelovanja za mlade zašto je on važan i dok smo danas dogurali sa tim Vesna možete za početak nešto reći o gradskom programu uopće šta to je šta znači gradski program djelovanja za mlade mm, gradski program djelovanja za mlade je višegodišnja strategija kao se tiče svih aspekata života mladih, međutim te ja ispravila on nije e, u tijeku provedbe, dakle hoće će se provoditi tek kada bude e, usvojen od strane gradskog vijeća odnosno poglavarstva a ono što je započelo prošle godine krajem odnosno e, u rujnu je zapravo procena potreba a zatim priprema samog gradskog programa što znači strategija e, što znači višegodišnja strategija to znači da <kluh> e, će se time regulirati e, što će se sljedeće četiri godine raditi, na koje načine, e, u vezi života mladih, svih njihovih zadovoljenja, potreba i rješavanja problema, tko će to činiti, e, odnosno tko će biti odgovoran za to, e, koji su očekivani rezultati, koja su predviđena financijska sredstva, e, odnosno kao što... Št, sve to govori da će dio strategije biti operativni plan, znači neće se samo generalno definirati ciljevi nego će biti vrlo konkretno određene aktivnosti koje će se provoditi u sljedeće četiri godine. I dok smo sada dogurali sa tim pripremama gradskog programa djelovanja za mlade Nikolina, evo ti si ispred gradskog poglavarstva glavna zadužena za, za ovo, uz prošelnika. Hvala ovako, prvo lijepi pozdrav svim slušateljima. Što se tiče kuda smo došli do gure, dokud smo ugurali sa programom, pa napravili smo jako puno, a tek smo negdje na pola. Trudili smo se jako puno i svi zajedno smo zapravo tu onako dobro uh, zapeli. A zapravo ono što smo napravili do sada uz ovu procjenu potreba koju je spomenula Vesna, napravili smo dvije radionice, jednu na temu okrutlog stola, gdje je ta uh, procjena potreba bila predstavljena svim radionicima, zatim smo napravili jednu radionicu na kojoj smo isto pozvali oko 50 a, sudionika o samom programu za mlade i kako se on stvara, te pet radionica a, za pet poglavlja budućeg programa gdje smo opet znači, u suradnji sa raznim udrugama mladih i za mlade, sa raznim institucijama i ostalim koji znači, tu imaju što za reći napravili nekakvu popis prijedlog mjera i aktivnosti ono što sada trenutno radimo, pišu se uvodi u poglavlja, to izrađuju naši domaći neki lokalni stručnjaci za određene teme, te je otvoreno e, razdoblje gdje svi mogu dati svoje komentare na popis mjera i aktivnosti. Pred nama još dosta toga, to možda kasnije. E, kakav je bio odaziv Karlovića na općenito, na, dva, na poziv za... Donašenje, dakle cijeli, odnosno za cijeli taj proces oko donošenja gradsvog programa djelovanja za mlade, koliko su ljudi bili zainteresirani? Što mladi, što ovako, stručnjaci? Pa ovako, obzirom da je taj proces još uvijek uh, u tijeku, znači priča, još uvijek nije gotova da pače teksace, uh, one glavni dio i dolazi na scenu, Podoziv je bio toliki da smo uspjeli prikupiti većinu onih institucija i dionika koji su za tu temu bili zainteresirani. S tim da pozive smo slali na sve i uvijek smo naglašavali i molili uh, da se taj poziv još i dalje proslijedi onima za koje smatramo da bi mogli biti zainteresirani. Što znači da smo pozvali sve udruge mladih i za mlade. Ne znam, kada smo pričali o zapošljavanju i poduzetništvu, onda smo obavezno uključili institucije koje se tom tematikom bave, znači gospodarsku i obrtničku komoru, zavod za zapošljavanje. Uglavnom, mi smo pokušali otvoriti vrata svima, pozivali smo uvijek sve i želimo da taj proces teče na način da svako ima pravo kao nekakav uh, autor također uh, sudjelovati u tom procesu donošenja. To je izuzetno bitno i zbog a, kvalitete pr programa sada kad ga donosimo, a i da bi se provedba olakšala kada ga zapravo i donesemo i kada krenemo s njegovom provedbom. A kada se može očekivati da se završi dakle taj proces a, don donošenja gradskog programa, dakle on ide, a, sljedeći ide na izglasavanje na gradsko poglavarstvo? Obzirom da je pred nama još znači završetak tog tih uvoda u poglavlja, stvaranje jedne prve verzije programa za mlade kako bi on trebao izgledati. Tada moramo staviti jedno određeno vrijeme za ra javne rasprave. Znači, takav program ćemo staviti i na web stranice, organizirat ćemo i tribine. Vjerojatno ćemo napraviti još neke promotivne aktivnosti kako bi onda i mladi ljudi, znači, najširi krug svih zainteresiranih, to još jedan mogli pogledat, pročitati. Nakon toga ćemo izraditi završnu verziju, obzirom da su to aktivnosti koje zahtijevaju dosta vremena. Bilo bi sad nezahvalno dati neki točan rok, ali moja procjena je da sigurno još nekih mjeseci, pol do dva, ono neće biti do kraja gotov. Znači, do one zadnje točke da kažemo je sad i gotov. I mislim da je izuzetno bitno uzeti tu dosta vremena i zbilja svima dati mogućnost da se uključe i sudjeluju. Uh, Naravno, ono kad se prije pitao kakav je bio uh, odaziv, odaziv je bio dosta velik. Naravno, nikad ne mogu se uključiti svi. A zato želimo i ostaviti duži vremenski period, pa možda oni koji nisu mogli prije mjesec davat će sada moć. S tim da, eto, to je i od, možda u jednu ruku i poziv uh, zbilja da se svi uključe. Evo vidim da je ova provedena, ova analiza na uzorko preko 300 mladih ljudi između 15 i 29 godina. Pa šta su mladi? najviše nejako prepoznali kao probleme u gradu. Uh -huh. e, pa dakle, samo bih htjela naglasiti da je procjena potreba nešto što je e, užasno bitno prije početka izrade bilo koje strategije. E, u ovom slučaju je udruga domaći dakle, provela e, putem e, anketiranja e, procjenu potreba među 304 isp mlada ispitanika i ispitanice u dobi između 15 i 29 godina, pri čemu je na e, uzorku bilo najviše, najveći postotak e, mladih između 15 i 26 godina i pritom smo pazili da budu zastupljene sve Skupine poput srednjoškolaca, studenata, zaposlenih, nezaposlenih, mladih, poduzetnika, mladih sa, mladih sa invaliditetom, mladih koji žive u prigradskim naseljima, mladih koji su aktivni u nevladinim udrugama ili političkim strankama, dakle da se dobije što heterogeniji uzorak i da se dobije što relevantniji rezultati. On uh, anketa je dakle is ispitala e, koji su, koje su njihove potrebe i problemi u najrazličitim aspektima njihovog života poput e, njihovog, sudjelo, odnosno sudjelovanja mladih u društvu, obrazovanja, informatizacije, informiranosti, mobilnosti, što mladi misle e, koliko gradska vlasti odgovaraju na njihove potrebe, što, e, što oni misle o svom aktivnom sudjelovanju u društvu, e, što misle o e, Sadržaj, sadržajima koji se nude. E, što, e, koliko su uopće informirani o svemu što se događa, kakav je njihov stav e, i koliko je zadovoljenje potreba u područjima zdravstvene zaštite, reproduktivnog zdravlja e, i sl. I e, na, na kraju svih tih pitanja e, je dana mogućnost ispitanicima da e, odrede koja su prioritetna područja djelovanja u sljedećem vremenskom periodu e, kao i da predlože neke konkretne aktivnosti e, gradskim vlastima e, za koje oni smatraju da bi e, da bi što hitnije trebalo e, poduzeti. E, rezultati, e, mislim sad ovisno o područjima na koje se pitanje odnosilo, ali rezultati definitivno pokazuju da e, mladi, e, pa evo sad mogu ne znam malo, malo nabaciti, na primjer da nisu zadovoljni e, sa količinom e, mjesta za izlaske, da nedostaje kulturnih sadržaja koji se tiču mladih, da nisu dovoljno informirani. Ono što je dosta zabrinjavajuće je da mladi prepoznaju da nisu aktivno, u dovoljnoj mjeri aktivno uključeni u proces donošenja odluka. Također je dosta nizak, nizak postotak mladih koji je na bilo koji način aktivno uključen Uh, u život lokalne zajednice, odnosno jako je malo mladih koji su uključeni u radne vladinih organizacija ili političkih stranaka ili na neki, koji su aktivni na neki drugi način, o, ono što, je, uh, što se odnosi na obrazovanje, recimo mladi nisu zadovoljni niti stupnjem informatizacije, odnosno informatičke opreme recimo na, u srednjim školama ili veleučilištima kao i da nisu zadovoljni dostupnosti te opreme njima samima. Također prepoznaju da na primjer sportski sadržaj, odnosno ponuda sportskih sadržaja nije dostupna svima obzirom na materijal status. To je nešto što bi se definitivno trebalo promijeniti. E, naprimjer, e... Ka, e, prepoznaju da ima jako puno e, sadržaja neform... to jest dostatno sadržaja e, neformalnog obrazovanja poput različitih tečajeva i slično, ali prepoznaju da opet isti nisu e, dostupni jednako svima obzirom na materijalni status. Onda tu isto ima rezultata koji se tiču mobilnosti, da nedostaje e, da postojeće autobusne linije ne zadovoljavaju potrebe E, bilo da se radilo e, prigradskom i gradskom prevozu ili e, međugradskom, e, da nedostaje nekakav e, sustavni način informiranja po, e, poput nekog interaktivnog infosajta ili infocentra u gradu Karlovcu, da bi trebalo poboljšati sustav potpore mladim poduzetnicima, da bi trebalo poboljšati pomoć mladima pri stjecanju prvog stana i tako. Znači, Mnogi problemi mno, su, mnoge, mnoge potrebe su Ovaj, prepoznate u, u toj anketi. Ok, imam sad jednu malu pauzu pa ćemo onda razgovarati šta grad planira napraviti po tom pitanju uz donošanje gradskog programa, odnosno usvajanje gradskog programa djelovanja za mlade. se E, moji gosti su e, Goran Jakšić, e, pročivnik iz Karlovačkog gradskog poglavarstva, Nikolina Pahanić, stručni suradnik i Vesna, Šikić iz udruge domaći. Pričamo o gradskom programu e, djelovanja za mlade koje je sad u postupku donošenja, a kako će ići to u provođenju reći će nam naš gost Goran Jakšić. Dakle šta gradske vlasti e, misle da treba mladima, dakle već ovaj sam e, postupak donošenja gradskog programa je veliki korak za Karlovac i, i za Karlovačke mlade. Evo, ovo je momentalno garnitura u gradskom poglavarstvu je tako. Po godinama znatno bliže a, ovoj mladoj a, populaciji. Dosta vas je i radilo direktno dakle, u školama, imate znači, iskustvo i nekakvih e, kontakata sa mladim ljudima. Kako je sada e, klima u gradskom poglavarstvu? Iglavezano za gradski program djelovanja za mlade i općenito za potrebe mladih u gradu Karlovcu. Pa evo ga, prije svega pozdrav svima u studiju i pozdrav slušateljima Hrvatskog radija Karlovca. E, je, gradska uprava je zaista e, pomlađena. I nasprem ovog proteklog vremena e, mogu uči, u, kazati da se učinilo e, jedan veliki iskorak e, prije, sve, prije svega spram e, udrugama civilnog društva, a naravno e, tu su uključeni i mladi. E, ono što je bitno je da je ovo na neki način e, novina za grad, e, tako da sve stvari koje se događaju, ja sam mislio da će ići mnogo sporije. Međutim, cijela priča je dobila na jednoj akceleraciji, a to potvrđuju ova razno, razna partnerstva s udrugama koja smo potpisali, kojih zapravo prije nije niti bilo. Ovoga, znači, jedan odnos uh, grada i udruga civilnog uh, društva mogao bi reći da je uh, zaista pozitivan. Što se tiče samog programa, ono što je bitno je da ono buhvaća ono za čime je Karlovac uh, da tako kažem, od uvijek na neki način vapio i tražio. A što je bitno kod provođenja je da ova struktura koja sada momentalno postoji i u gradu, a spomenuo se i škole i ustanove, e, zaista razumije te potrebe i zaista ih želi provesti. E, Vesna je spomenula anketu i nekako se cijela priča te ankete, bez obzira što se ona u nekim svojim segmentima može činiti i neobjašnjiva, i ovoga, e, postoje neka odstupanja. Ali kad bi sve skupa rezimirali, dolazimo do toga da ono što mladi danas trebaju je prije svega posao i stan, dakle da budu zbrinuti, ne? a drugo je kultura i slobodno vrijeme. Ne? Znači, na neki način s tim programom zatvaramo nekakve prioritete, a, a ovo su ti. Vić sada možete vidjeti, evo gospodin Zaborski, dosta priča, o stanovima, izgradnje stanova, e, povoljnom najmu, politici prema mladima. Čak smo imali i taj fantastičan slučaj da nismo bili u nekoj korelaciji, pa se dogodilo da je grad počeo provoditi jednu anketu, a mi smo imali anketu recimo na 300 ispitanika, koja je zapravo pokazala da je stambena problematika jedna od e, gorućih što se tiče mladih ljudi. Ne? Druga stvar je što svimi mladi ljudi na neki način, koji smo u gradu i koji radimo, jesmo iz toga grada i sjećamo se kako i na koji način smo provodili naše slobodno vrijeme, što smo imali ili što nismo imali, prema tome naravno da imamo veliko i duboko razumijevanje i za takve stvari. Ne? Na kraju krajeva, evo ga je Centar za mlade u Grabriku, uz vaš Centar za mlade na Gazi, je jedan, tako bih rekao, prvi korak da nađemo opet jednu prostoriju ovoga gdje će mladi moći i educirati se i Ovoga, ispunjavati svoje slobodno vrijeme. E, ti ja, Denis, bili smo u gimnaziji Karlovac. U subotu sjećaš se i gimnazija Karlovac normalno ima mladog ravnatelja i vidio si da tamo postoji studio za snimanje gdje radi 16 mladih bendova. Sada se misli i tamo otvoriti jedna prostorija za vježbeni tih bendova. Evo, taj program za mlade može omogućiti, na primjer, to da Otvorimo još koju prostoriju za vježbanje mladih bendova u gradu Karlovcu. To je na kraju krava vezano i za sve te silne prevencijske programe i do onoga čemu je grad Znači Prevencija je po meni da ponudiš kvalitetne sadržaje, da oni koji to nisu ovoga, e, ne bi egzistirali. Prema tome, e, iz ovoga je vidljivo da ćemo ići korak po korak. Ja egzaktno još uvijek ne mogu ukazati pogotovo kod nekakvih po meni već i kapitalnih projekata, vi znate da unutar ovog samog programa je i ne znam, poduzetnički inkubator pa je tu i hostel. Ne? To su veliki projekti o kojima ću ja razgovarati na kolegiju gradonačelnika za kojeg smatram da je sigurno zainteresiran za takve stvari jer je mlad čovjek na kraju krajeva i razumije takove potrebe. I na kraju ćemo donijeti jedan program uh, koji neće biti konačan, on će imati svoje vrijeme trajanja, imat će četiri godine i meni je bitno samo da stvari koje donesemo u što, je već, u što je moguće većoj mjeri znači ono maksimalistički realiziramo. Ne? Znači bolje da si postavimo ono što možemo realizirati i konkretno riješiti i ono što je bitno nestati. Jer cijelova filozofija kao da se zove korak po korak, ne. Znači ako jednostavno imamo jedan kontinuitet ostvarit ćemo sve ciljeve koje smo se zacrtali. Nikolina može mi reći evo, obzirom da baviš se najviše sa gradskim programom, pa što će konkretno promijeniti gradski program djelovanja za mlade u Karlovcu? kojeg, kojeg momentalno dakle, ga nemamo. Neki drugi gradovi, to ćemo kasnije spomenuti. Pa Prije svega promijenit će imaju. to da ćemo imati program za mlade, ali do sada nije bilo na jedan način sustavnog bavljanja, znači nije bilo strategije. Uz regionalni operativni program i strategiju razvoja ljudskih potencijala, ovo je nekakav treći strateški dokument. Iako su ova prva dva za cijelu Županiju, ovaj treći znači isključivo za grad Karlovac. Prije svega imat ćemo na strateški, Način promišljenja i strateški način djelovanja koji će obuhvaćati prije svega uh, to što je na stvarnim potrebama mladih koje su sami iskazali po anketi. A drugo to što će obuhvaćati i druge dionike, znači jedan koordiniran strateški pristup problemima. Uh, svi će se složiti da su nam mladi izuzetno bitni, da su nam oni budućnost, da su nam oni temelj i budućeg razvoja i svega ostalog. Na ovaj način mi se počinjemo sustavno njima i baviti. Uh, tako da mislim da je to jako, jako veliki plus u programu, a druga stvar je što i sami mladi uh, u anketi su nekakve prioritete već i istaknuli i smatram da će program prije svega prema tim prioritetima ići. Ćemo da. Tako, obzirom da još mjere i aktivnosti nisu do kraja usuglašene i da program još nije do kraja donation, ali vjerujem da će se u tom postupku to tako i dogoditi evo po ovim po gradskim forumima, često se dakle mogu, može se iščitati to mišljenje mladih ljudi, bit će donesen još jedan dokument šta, koliko je već tih dokumenata, koliko je stvari rečeno, a malo od toga je napravljeno. Ovo je sad jedna potpuno drugačija stanje stvari. Ovo je na, a, sasvim druga situacija jer od dokumenata koji su doneseni niti jedan se nije bavio isključivo mladima, ovo je prvi takav. E sad treba razumjeti a, kako se neke stvari moraju posložiti zapravo. Imamo znači to strateško promišljanje na razini ankete potreba. Znači, od dola, sa terena, od samih mladih ljudi čujemo što oni žele, što oni zapravo i trebaju. To stavljamo u nekakvu strategiju grada. Grad temeljem nje planira i svoj proračun i svoje djelovanje. I ovo što je pročelnik rekao, korak po korak to i ostvaruje. E sada, da se ne bi dogodilo da to ostane samo još jedan od dokumenata, dvije stvari su bitne. Prvo sam spomenula još prije, da bude uključen što veći broj dionika, znači što veći broj zainteresiranih strana i druga stvar da se ta priča konkretizira a ona se konkretizira mjerama i aktivnostima odnosno operativnim planom u kojem točno stoji što će grad napraviti u iduće dvije godine. Znači u njemu će točno pisati, on je također sada u postupku izrade, znači o njemu isto nezahvalno govorit kao o gotovome, ali to je i novina našeg programa u odnosu na druge gra gradske programe i županijske programe koji su u cijeloj Hrvatskoj doneseni. Znači mi smo odmah u startu rekli idemo to napraviti na način da zbilja bude i provedivo. Tako da je taj operativni plan velika novina i on je zapravo nekakav recept kako nešto provesti. U njemu stoje rokovi, u njemu Najčešće stoje i iznosi ako se oni mogu ovom trenu odrediti, bar nekakvi aproksimativni, i po njemu se onda stvari ispunjavaju. Ali opet naglašavam ono što je bitno da se uključe svi zainteresirani zbog kvalitete sada kada se on radi, da se što bolje napravi, a kasnije zbog same provedbe. I tu je isto tako jako važno da inicijativa konstantno ide od mladih ljudi, jer mladi su ti koji... Trebaju dati nekakve smjernice. Mi znamo da im treba zapošljavanje poduzetništvo, ali sad kad su oni to naglasili u anketi, sad to zbilja i je onda... Ima svoju da. težinu. Da. Ok, evo mi da jedan još glazbeni uh, blok, pa idemo onako polako prema kraju današnje emisije. E, Promišljanja djelovanja za mlade, odnos, odnosno djelovanja mladih, započela je u Hrvatskoj izradom nacionalnog programa djelovanja za mlade koji je donesen 2003. godine i e, njemu je jedna od mjera bila i donošenje lokalnih gradskih, odnosno županijskih e, programa djelovanja za mlade. Znači, unatrak e, pet godina je niz gradova... E, pokušao e, izraditi takove strategije e, sljedeći različite modele. E, u e, praksi se najčešće kao e, navode dva modela, to su e, Zagrebački i Kutinski koji su bili u samim početcima i e, na osnovu njih e, su i druge gradovi e, učili na pokušajima i po, pogreškama. Ono što... E, bi trebala biti bitna i glavna karakteristika izrad, izrade svih lokalnih programa je e, ono što je Nikolina već više puta naglasila, a to je ne samo interdisciplinarnost, već i e, jako velika e, međusektorska suradnja, odnosno sudjelovanje e, predstavnika i gradskih vlasti, institucija i civilnog sektora i samih mladih, dakle svih e, dionika i subjekata u društvu. E, Zagrebački model Del je izrada gradskog progla, programa djelovanja za mlade je bio takav da je inicijativa došla od tada vladajućeg, mislim SDP nije bitno, uglavnom izrađen je na način da je sama gradska vlast bez sudjelovanja i mladih i organizacija mladih, odnosno civilnog sektora, izradila tu strategiju i samim time nije, nije odgovorila na aktualne potrebe i probleme i uh, tu je zapravo i zapelo u implementaciji, nije se kasnije dogodilo ništa, znači uh, nije se pokazao uspješni model Kutinski uh, je model s druge strane bio potpuno suprotan, tu je inicijativa došla od uh, Saveza organizacija mladih i za mlade koji su samostalno e, bez sudjelovanja gradskih vlasti izradili e, takvu strategiju djelovanja za mlade, kasnije on je usvojen od strane gradskog vijeća odnosno gradskog poglavarstva, međutim opet tu <coughs> obzirom da je izvršni organ koji treba provoditi mjere i aktivnosti gradska vlast je došlo do, do tog jaza da, da grad odnosno vlast nije prepoznala to kao, kao svoj i opet je zaštekalo u implementaciji. U, u proteklim godinama je E, još niz o, gradova ili županija ti si spomenuo Lepoglavu Zatim, da, su Lepoglavu kao dobar primjer Lje, da, na, na ošeglom stolu pa, e, Lepoglava je dobar primjer e, suradnje e, udruga mladih i gradske vlasti međutim njihov e, ja se nadam da će naravno biti dobar njihov gradski program je donesen negdje prije unatrag godinu dana tako da ja doduše nemam ovaj, informacije o, o njegovoj implementaciji prezentaciji ali, dakle, osim tih gradova tu su još Osijek, Split i, e, i razno, razne, razni drugi gradovi u Hrvatskoj. Ono, ono što je Goran e, napomenuo i po čemu ja mislim da će grad Karlovac postati treći model u Hrvatskoj e, i nadam se najuspješniji je e, uključivanje operativnog plana u, e, u tu strategiju e, čime će se čime se naravno e, olakšava sama implementacija u sljedeće četverogodišnjim razdoblju i sad jedina stvar koju ja vidim da možda nedostaje, ali koja još uvijek ima vremena biti e, e, provedenar gradski program nije donesen. To je, to je osnivanje nekog međusektorskog tijela koje će kontinuirano na godišnjoj razini ili nekako drugačije pratiti uspješnost realizacije odnosno implementacije pojedinih mjera i aktivnosti jer bez takove evaluacije, bez takovog praćenja opet ne možemo sustavno mjeriti koliko je neka strategija uspješna ili nije. Ja bih se možda samo malo nadovezao, ne bih zapravo htio reći da ćemo mi zbrojiti Kutinski zagrebački program i podijeliti sa dva. Ne? I dobiti na taj način u sredinu recimo fantastične suradnje Grada i Udruga civilnog društva, nego bih rekao da zaista stvaramo jedan originalan novi program gdje ja želim kao pročelnik jednostavno slušati bilo i potrebe Udruga jer smatram da udruge rade za dobrobit lokalne zajednice. Ne? Prema tome, o tome se radi. Bilo bi zaista ružno kad bi grad donosio svoj program na svoju ruku bez udruga. Ili s druge strane, kada bi tu udruge radile samostalno, bez jedinice lokalne samouprave. Mislim da smo u jednom i drugom ovoga slučaju ovoga, kao dvije obale, a nedostaje nam rijeka koja teče između te dvije obale, ne i odnose nas tamo gdje treba. Dakle, ovo je fantastično zapravo što je. Uh, uh, Vesna spomenula i tvoje pitanje vezano uz druge gradove, mislim da je to samo nešto na čemu možemo dobro naučiti, polučiti neke rezultate i ovoga, uh, donijeti konkretne normalno mjere i ovoga, kroz operativni plan zaista ono što smatramo da su naše potrebe, a vjerojatno svijemo dosta čista ovoga srca da znamo što su potrebe naše grada u kojem smo rođeni i živimo i na kraju krava realiziramo e, i ostvarimo te ciljeve koje smo se zacrtali. Eto, to sam čisto htio kao jednu digresiju na sve ovo i drago mi je jednostavno što je gradska uprava e, rekao bi po prvi puta e, prepoznala civilno društvo kao partnera, dakle, udruge kao partnera, a upravo iz takvih partnerskih odnosa i proizlazi sve ovo što je vesno rekla. Ne, ovo što je rekla Vesna, da je, u biti ovdje se doga događa tako da su nekako implementirane ti ta iskustva drugih uh, gradova, drugih organizacija koje su radile. Da, dakle, nije ja bilo nije... jednostavno parlamentarizma i neke demokratičnosti u svemu i zato stvari nemaju niti smisla. Vi ako dobijakav suhoparni dokument, nešto što se zove program s kojim možete mahati i držati ga u vladici da se donijeli neki program, međutim konkretizacija od toga nema. Ne znači, ono je bitno taj akcijski plan upravo ovog putem kojeg će se e, sve to je li kasno za uključivanje i dakle, drugih dionika koji se do sada nisu uključili u gradu. E, I što se tiče mladi, što se tiče organizacija civilnog društva, što se tiče što se tiče političkih stranaka, sportskih klubova dakle, prilikom ovoga ovih sada sljedećih koraka koji, koji nam još slijede. Pa ovako ja mislim da nikako nije kasno obzirom e, da tek sad imamo nekakav materijal kojeg pokušavamo zapravo raditi na njemu i finalizirati. Tako da nikako nije kasno i definitivno molimo i pozivamo baš pogotovo uh, mlade da se uključe putem svojih udruga, individualno, na bilo koji način, putem škola, da se što više uključe, da što više daju svojih prijedloga i komentara. Također pozivamo i sve uh, mladeži stranaka, obzirom da do sada, iako su bile pozvane na baš sve aktivnosti koje su se događale nisu sudjelovale, Vjerujem da je dijelomičan razlog u tome možda i izbori u kojima su na neki način bile angažirane. Obzirom da je sada to prošlo, ja ih zbilja molim da a, daju nekakav svoj doprinos. i za foruma NJDP, a moramo reći da, da, da koji su se jedini <laughs> odazvali. Da, bili su se odbora za ljudskih prava. Do. Tako da je to sve. Dobro. Uglavnom, u svakom slučaju sve pozivamo i sve molimo da se uključe i da ostanu, znači, do onog krajnjeg završne verzije uključeni u izradu kao autori. Zna, zapravo svi smo mi autori u tome i svi na neki način smo i vlasnici tog dokumenta. Ok, evo mi sad idemo već prema evo, samom kraju emisije, osvalo nam još nekih pet minuta, evo zad za kraj, vesna. Ha, za za kraj. Znači. Pa, da. da, s tim da bi još se samo časkom nadovezala na, niko, na... način uključivanja je dakle sve tko se može uključiti mogu se uključiti svi koje je Nikolina nabrojala s tim da, mo, da zaista mogu to biti možete se javiti i individualno ili ispred od neke od svojih organizacija inicijativa, institucija u kojoj djelujete ili radite nacrt E, za sada, na nacrtu za sada još radi e, radna skupina, međutim, kao što je Nikolina rekla, on će biti javno objavljen u nekom vrlo skorom vremenu na e, službenim stranicama grada Karlovca, e, na e, web stranicama udruge www.domači.hr, www .domaći e, no također e, možete i sve ostale informacije dobiti, dakle, na Nikolinin e, broj Nikolina Pahanić u gradu Karlovcu, pri u, u ovog, upravnom modelu za socijalnu skrb šport i udruga, isto tako na telefone udruga domaći 600 996 ili e, na mail domaći.hr. Domaći e, a evo, obzirom da se me pitao za završnicu, samo jedna rečenica, e, zašto ja smatram da je e, strategija djelovanja za mlade užasno bitna, e, a, a tu bi bila recimo i strategija e, djelovanja za djecu za koju se nadam da će e, biti također izrađena u nekom skorijem bremenskom periodu je e, važnost e, tih strategija je e, u tome što e, na taj način e, gradske, županijske ili bilo koje druge vlasti pokazuju da im je stalo e, do budućnosti. To su strategije koje za razliku od ostalih ne rješavaju samo potrebe i probleme e, dijela svoje populacije za određeni vremenski period već to su, to su strategije i djelovanja kojima gradimo svoju budućnost i to doslovno i eto to, to je najvažnije od svega. Na pa evo sad iz ovog svega što ste rekli je gradski program djelovanja za mlade, jedan ovako kapitalni dokument za Karlovačku budućnost, tako da Karlovački ako studenti, mladi, nakon odlaska na fakultete širom Hrvatske se odluči vratiti nazad i ovdje nastaviti raditi i razvijati grad Županiju. Evo za kraj, Goran. Pa sigurno evo ga, ja bih se uh, malo je na nadovezao i rekao bih još i nešto dodatno. A to je da je naravno bitno da je što više dio uključeno u taj proces stvaranja uh, programa. S jedne strane, ne znam, vjerojatno ste primijetili da su se i škole počele transformirati ne? i na način zapravo na, na koji grad sluša škole i ustanove i njihove potrebe na taj način je počeo slušati civilno društvo i njegove potrebe. Ono što ja mislim je da je bitna i simbioza ne samo grada i udruga već i, sad sam spomenuo, udruga škola i ustanova. Ne? Dakle, ova grupacija, ja spomenuli ste i e, političke podnotke, ono što je bitno je samo da, da nisu u Grču i da svi skupa shvate da rade za dobrobit lokalne zajednice. Znači, e, to, to je ono e, najvažnije u svemu i mislim da na taj način ako svi zajedno e, i složno djelamo, možemo donijeti i jedan dokument koji će onda imati jedan e, smisao u provođenju svojih projekata. A, ok, mi smo na, na sam kraju današnje emisije. E, Zahvaljujem se mojim gostima, tako vi nas i dalje pratite u našem redovitnom programu utorkom od 20 sati tu na valovima Radio Karolca ili live streaming na stanici Mir. Do slušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.